aur xede saderen arxiboan perpetua saraguetaren oroitzapenak egilea perpetua saragueta kontratukosinetenez xede saderen arxiboan kolaborak izaten ditugu atal berriak argitaratzeko epeetan hasi ginenean aspaldeko 2011 hartan astean atal bat ateratzen genuen Iru ginen orduan, eta bolada batean eutxe genion erritmo zoragarri, ero, eta ezinezko horri. Gero, bi izatera pasatu ginen, eta amabostean behin argitaratzera ere bai. Ondoren, hilean behin, eta azkenik, aldugun ipein. Garrantzitzua argitaratzeari ez ustea zen Behar bada. Zarrera hitzok entzuten hasi eta pentsatu duzu hau despedida bat dela. Ez da pentsatu ere. Bakarrik izan da, gaurko gonbidatuak bide horretatik eraman duela gure pentsamendua. Izan ere, perpetua zara gueta, bere memoria liburuan, behin baino gehiagotan damuda bere oroitzapenak berandu hasi izanaz, irurogeita mar urteak pasata. Baina, bestalde, Nola egingo zuen lehenago, lannes eta estutasunez betetako bizitza batekin. Gure podcasta ere organikoa dela esan daiteke. Bizirik dago. Beste gauza inexorable antzeko batzuk ez bezala, adibidez lan obligazioak edo zer gaitor ez bezala, gure bizitzen gorabera txikienen menpe dago. Jasone larrinagaren eta ana moralesen gorabera pertsonalen oso menpe. Atalgeiago edo gutxiago daude, segun eta ze bataliz joan behar izan garen era, ze denbora eman behar izan dugun gure ume edo nagusiekin, ze plan zoragarri sortu zaizkigun edo zein egin behar berezi dugun eskuartean, izan etxeko obrak, izan gure guztoko artelanak edo alferlanak, saletasunak, ospakizunak edo doluak eta bar. Beraz, nolakoa gure bizitzen profila, zenbat mendi, zenbat aran, zenbati bai pasa behar izaten dugun, halakoa gure podcasta. Baina perpetua bezala, guere, ere berantetzita agian, baina bagatoz, bagatoz. gaur entzungo dituzun testuok, perpetua zagotarren oroitzapenak biltzen dituen liburutik atereak dira. Liburuak izena du, perpetua zagoeta, eskuidatziak eta hitegia, eta Andres inigok editatu eta euskaitzitzaiaren mendaur bilduman argitaratu zen bi mila etamaikan. Gure prediku partiikularari ekin baino lehen prediku bat baita kargu gero. Andre inigo editoroeak liburuari egindako sarreran, Zaragoetaren bizitzaz egiten duen laburpena irakurriko dugu. Perpetua zaraueeta zaraueeta, erroibarko mezkiriitz herrian jaio zen mila bederatzeun eta bosteko abuztuaren hiruan eta Iuneinean hil mila bederatzehun eta laraueta seiiko martxoaren hogeta seiian. Arakinenea izeneko etxean sortu zen Ogeiren bat urte arte sorterrian bizi izan zen. Eskolan ibilitako epea, laburra izan bazen ere, zei urtetan hasi eta amaretan utzi behar izan baitzuen maixurik gabe gelditu zirelako, aitortzen zuen ongi aprobetxatutako urteak izan zirela, tokatu zitzaien behin mineko maixuari ezker. Hain zuzen ere, Manuel Luzarreta Herriko semeak, bertako apes kargua hartzean, aurrak eskolarik gabe zeudela ikusita, bere burua eskaini zuelako zeregin horretarako. Horretan aritu zen lau urtez, eta bai ongi aritu eren unbait, Editu eta utzi behar izan zuen arte. Euskaldun peto Petopetoa omen zen eta maizu laneetan bikaina. Perpetuak zioenez, Luz jauna izan zen ikasteko grina eta euskara balio eta maitatzeko motivazioa sartu ziona. Gainera, apes eta maisura alegindu omen zen Juan Miguel Nekon Neska Argia Iruñera bideratzen goi mailako ikasketak egin zitzan. Baina gurasoaintzat pentsa ezina zen egoera ekonomiko hartan 13 seme alabetatik sarrena kanpora igortzea lan egitera espaldin bazen. Horregatik, erabat bertzelakoa izan zen perpetuaren bizi ibilbidea. Amar urtetik aitzina, amari etxeko lanetan ez ezik, aitari ere, nekasaritza eta abeltzaintza zereginetan laguntzen aritzea tokatu zitzaion maizazki, eta aldi berean josten ere ikasi zuen, Koskortu zenean, Hiuzpala urte egin zituen Iruan neskame edo zerbitzari lanetan. Hogeita la urte inguru zituenean, bastango askun herrira joan behar izan zuen, purifkazio bere amaren izeba alargundu berriri laguntzera. Izan ere, Iseba hau bosateko auzoan bizi zen, stattu eta denda zen atxotenean eta largun gelditzearekin bateratu besoa autzizitzaion. Etxeko martxarako urbileko norbaiten premia larri hartan, perpetuaren laguntza eskatu zion onen amari. Han zen garaian ezagutu zuen Trinidad Urtasun Marturet, Iruritako Beltraneko semea, Bertzolaria Afizios eta Okina Ofizios. Bastan guztian saltzen zen Iruritako Ogiea eta jakina perpetua atxotenera iritsi zen ezgerostik, banatze lanetan aritzen zen trinirentzat, edo zeinaitzaki aski izaten zen nunbait, etxe hartan behar adina geldialdi egiteko. Urte pare baten buruan eskonduziren, mila beratzeun eta hogeita maikako ustailaren hogeita bian. Eskontza, oizen bezala, handregaiaren sorterrian izan zen, baina iruritara eskondo ziren, han bizi izan ziren amabi bat urtez. Trineren lantokia etxeko okindegia zen, eta perpetua bera ere aritu zen banatze lanetan laguntzen. Horretarako, gidabaimena atera behar izan zuen eta jasotzera joan zenean, erran omen zioten nafarroan karneta atera zuen bigarren emakumea izan zela iruritan jaio ziren bizirik iraun zuten sei alabetatik lau. Milberazehun eta berrogeita lauan hiruera joan ziren eta bertan jaio ziren bilalabagaaztenak. Trendat milaberazeun etahiruroget ama sortzeanzendu zen, eta perpetua milaberazehun eta laurogeita zeian. Erran bezala meskirizko eskolako apesmaizuak berebiiko eragina izan zuen perpetuagan, bera dengandik jaso baitzituen bai eskolatzen maila honna, bai euskararik ikomaitasuna. Sentimendu horrek eta euskararen alde eta gehien egiteko grinak bulkatu zuen hain zuzen ere, euskaraz idaztera. Erran beharrik ez dago, Nafarroan garaio horretan euskaraz idaztera hausartu ziren emakume bakarretakoa izan zela. Bi markatzen aldira bere idatzietan. Lenbezikoa, gerra itzineko garaian egin zuen lana. Berak dioen bezala, el pensamiento nabarro eta labozten nabarra egunkarietara igortzen zituen mezkiritzko berriak, bai eta baionako eskualduna eta donostiako argialdizkarietara mezkiritzko eta arizkungo kronikak. Prozan eta bertzoetan ematen zituen berriak. Izen goitie zinatzen zuen eta hauen artean, aritza eta mendigibel ageri badira ere, txorron dozen gehen erabilizuena. Mezkeritzko bere sortetxea dagoen barridearen izena alegia. Bigarren epekoak dira, urteetan zehar eta batipat, bere bizitzaren askeneko amarkadan idatziak utzi nahi izan zituen urte luzetako oroitzapenak. Erraterako familiako kontuak, fede eta erlijioen ingurukoak, sorterriko deskribapenak, gertaerak, pasadizoak lan kontuak, zailtasunak, nekeak, miseerik, bizipenak, biziposak ohiturak, esperientzia pertsonalak. Horietako zati batzuk eta egin zitzaizkion elkarrizketa eta grabazioetatik ateratako zenbait informazio plazartu izan dira. ino bad da, Andrés inñigok egindako aurkezpenetik hartu dugun zatia. Eta hementxea ahezten da, xerezaderen predikua. Betidanik entzun dugu, euskaldunok herri agrafoa izan garela, oso gutxi eta oso berandu idatzi dugula. Azken urteotako aurkikuntza zoriontza akordea Alanola Joanes Lazarraga eta Estibalitz zaziolaren testuenak, eta berrikitan askoitiko eskribauaren testu lirikoak, uste hori kolokan jartzen hasi dira, pitxin bat bederen, gure poserako. Ez hainagrafoak, ez hain isolatuak. Eta zer gertatzen da honetan guztian emakumeekin. Soberadakigudenok zein arrazoi soziopolitiko eta ekonomiko egonden eta dagoen emakumeak euskadunak eta gainerakoak are beranduago eta urriago hasiak izateko letraintza publikoan hezkuntzarik ez, independentzia ekonomikorik ez, eskubide politikorik ez esezgara horretan orain luzatuko baina horri guztiari. Gehitu behar zailo beste faktore bat. Esku argia eskuan hartuta bilatzen gabiltzala, non begiratzen dugun alegia. Askoitiko eskriba testuak boste urte egon dira lo gure zain. Idatzita egon diren horriaren erdigunea gaztelani asko testuak okupatzen zuelako. Beharrezkoa izan da alako batean, Begi soli batek, andre baten begiak, bidena bar horriaren bazterreia erreparatzea, antxe, estu-estu eta kontortzionismo alarde batean, enelastan gozo ederra irakurtzeko. Zein metafora adierazgarria. Oto eta fritzen txiste hartan bezala, galdutako txampona kaleko argiak hartzen duen ere barruan bilatuzkero, neke aurkituko ditugu ilunpean, ikusezin geratu diren txanponak, are altxorrak ere. Munduko beste toki batzuetan aspaldi konturatu ziren kanonak emakumeak baztertu baditu, kanona bera dela kolokan jarri edo behartu eta zabaldu beharduguna. Bera kanporatutako horiek ager daitezken. Barbara Hernstein Smithek dio kanonaren botere ikuse zinak kiribil evaluatibo konplexu baten bidez kanporatu dituela emakumeak. Gizonek diktakto dituzte kanonean sartzeko bete beharreko arauak, gizonek idatzi dituzte arau horien araberako lanak eta lan hori bitartez betikotu dituzte arauok eta kanona bera. Baina, Beti trabitzkik dioenez, ez da zilegi esoiko formak, zehazki forma pribatuak, privatuak, alanola egunerokoak, oroitzapenak, kuaderno pertsonalak, autobiografia espiritualak, gutun pertsonalak, kantako toitzak amatasuna olkuak eta bar, eta bar, kanonetik bastertzea beste barik literatur forma tradizionalak ez direlako. Emakume galarazia izan dute esfera publikoa. Ikusi ezinak izan dirak eginetan gizonen plazan, baina emakumedik bada izan munduan. Eta beraz, beste zerrikitu batzuetan bilatu beharko ditugu haien emaitzak, eurak egondako lekuetan. Eta aztertu eta balioetzi beharko ditugu, gizonen kanon tradizionalaren ez guztiz bestelako irizpidez. Bestalde, trabitzkik berak gogoratzen duenez, emakumeek lau izan dituztenean tradizionalki literariottzat jo izan diren generoak, sarritan erabilera pribaturako idatzi dituzte testuok eta maz ez dute argia inoiz ikusi. edo egillakil ondoren baino ez dira argitaratu. Xerezadek biblia tamaikan izan zuen perpetua zaraguetaren memoria liburuaren berri, eskolastikako josune muñozen bitartez. Izena entzun, kuaderno batean apuntatu eta antxe geratu zen. Lotza dugu esatea, amar urte igaro behar izan direla, liburu zoragarri horri arreta eman geniezaion. Berandu gabiltza, berandu. Euskal Herriko Unibertsitateak ere berandu dabiltza. Batek ere ez tauka orain gradu mailako ikasketarik ez generoaz, ez ez emakumeen historias. Alakori palego, urtero, hainbat graduatu berri egongo lirateke. Behar bezain jantziak, gradu amaierako lanetan eta doktore tesietan ilunpe guzti horiek ondo miatzeko eta figura berriak eta altxor berriak asaleratzeko, asterlan geografiko, historiko, soziologiko, literarioak egiteko, ikerketa konparatiboak ontzeko, eta bar, eta bar. Perpetua zaraguetak ez izkion inori, bere oroitzapenak diktatu edo kontatu, beste kasu batzuetan gertatu izan den bezala, esate baterako Mikela Elizegeik egin zuen moduan, horiek ere altxor batera. perpetuak berak idatze zituen koadernoetan, etaren idatze guztiak oraindik ere ezira argitaratu. Orain arte gainera, haien interes etnografikoan nabarmendu izan da batez ere, galduta dagoen kultura tradizionalaren berri ematen duelako eta edo ipuin tradizionalea kontatzen dituelako. Baina ezin dugu nahikoa azpinbarratu, Zaraguetaren testuen interesa, emakumeen esperientzelen testigantza paregabea diren aldetik. Eta, askotariko gaien gainean, emakume begirada eta usnarketa proiektatzen duten aldetik. Oso emakume argi eta zorrotz baten begirada eta usnarketa. Horrela, batetik, zehatz eta mehatz asaltzen ditu lehen pertsonan emakume gorputzaren bizipenak. Aur umeiai oberria, galtzea, bularreko minbizia, amatasuna, higienari buruzko hogoetak eta bar. Bestetik, begirada femenino eta feminista batekin, termino hori espadarabilere, diardu emakumei eskuntza eta duintasuna ukatzen dizkien diskriminazio patriarkalaz. Biziki markatu zuen txiki txikitatik, Bere jaio zenean bere aitak, umea neska zela jakitean, esan omen zuen esaldiak. neska bat saku batagut. Hau da neska bat izatea eta lasto saku bat izatea, dena bat. Esaldi hori bene eta berriro gogoratuko du zarauetak bizitzan zehar, modu bereziki minarrian helduaroan mehatzaritza negozioetan sartu zelarik Sazi ingenii batek esan zionean, esaldiaren oiarttzuna den beste esaldi hau, emakumeak sukaldera. Perpetuak zorroz eta ozen salatuko du gener injustizia eta elokuentzia saldarrikakatuko du berdintasuna, horretan bere ematsren hitzak gogora eekriz. Jainkoak eskubideak eman zituenean, gizonek berentza tartu zituzten guztiak. Aizpatasuna darie, bestalde, perpetuaren hitzei. Batetik, gogor da emakumeak lotzarasten dituzten bertzo gaiztoen kontra, adibidez, eta bestetik, elkartasuna eta aitortza dirasten die hainbat eta hainbat emakumeri beren triburazio eta bala entrietan. Berez, bere liburuaren bigarren parteak, handiko emakumeak, doizena, eta bertan, Berroa zazpi emakume arrunt, baina mirezgarriren berri ematen digu. Xerezaderen arxiboko beste atal baterako utzi behar izan dugu bigarren parte hori, bestela lau edo bostor duko zaioa aterako litza egukelako gaurko hau. Bestalde, hainbat pasartetan, Zaragoetanen ikusmolde zabala nabarmentzen da askotariko gaietan, esaterako herrien eta hizkuntzen anistazunaren ederra saritzen denean, agoten kontrako basterkeria azdi arduenean. Batikanoaren bigarren kontzilioak Elisa Katolikoa irekitzeko ekarritako onurez mintxo delarik. Eta langileen lan baldintza penagarriez, edo, habituak utzi nahi dituen elizkentearen eskubideaz eta eskatasunaz, eta bar, eta bar. Lehen esan dugu interes etnografiko handiko informazioa ere ematen duela egileak. aukeratu ditugun pasartetan, azpimarratzekoak dira, besteak beste, agotei buruzko xaitasunak eta atarrabiako joani eta judu erradeari buruzko informazioa. Zarauetak egiten dituen zenbait referentzia ulertzeko, esango dugu, agoten bazterketa justifikatzeko herriak zerabilen bilen zela, agotak zirela Jesukristok osatutako legendun edo leproso haien oinordekoak. Lukasen evangelioaren arabera, amar legendun nahietatik, bakarrak eman zizkion eskerrak Jesukristori, sendatzeagatik Herriak zioen, Ezker txarreko bederatzi legendun horien ondorengoak guak zirela agotak, eta horregatik madarikatuak zeudela, eta kondenatuak urtero familia bakoitzeko kide bat lepra ziltzera. Bestalde, zaragoetak atarrabiako juan delakoaz bere amabari entzundako gertaera miragarriak kontatzen ditu, eta haiekaditzean gure entzulei agian gogora etorreko zaizkie, euskal tradizioko ipuin arrigarrietako zenbait pertsonaia. Azkenik, zaragoetak pasarte batean, aipatzen du ibiltari ezingeldituzko misteriotzu bat, eta hori judu erraria deritzona dugu. Judu erraria mito kristau antizemita bat da. Leiendaren arabera, judu batek ura ukatu zion Jesukristori. Eta horregatik kondenatua izan zen, munduaren akaber arte gelditu barik ibiltzera lekuz -leku. Ezin daiteki inoiz geratu, eta jan eta edan ere, oinez da bilela egin behar omendu. Amaitzeko, pare batiz gaurko atalaren euskarari buruz. Saraguetak meskiritzeko euskaran idatzi zituen bere memoriak, berak azaltzen du hasieran zergatik Eta gu korrelaxe irakurri ditugu. Barkaberak esan gure auskerarekin, harren. Testuok, zaragoetaren kuadernuetan eskuzidatzi bezalaxe transkribatu dira liburuan. Euskara normatibotik alderitzen diren egiturak barne. Esate baterako, nor -nori Nork eta nor-norinork aditz sistemen neutralizazioekin. Hau da, ikusi hinduen esan beharrean, ikusi ikusizidan esaten dugunean bezala. Eta bestelako solesismoekin. Testua irakurri nahi du zuenok, euskaltze handiaren webunean eros dezakeuee paperean edo bestela doan deskargatu PDF formatuan. Liburuaren amaieran, editoreak hiztegino bat ere paratu du irakurketan laguntzeko. Bestalde, pasarte bakoitzaren aurretik izenburu moduko bat paratu dugu datorrenaren eduki laburbiltzen duena gaurkoa tala bizatitan banatua eman dugu. Eta, orain bai, amaitu dugu gure aurkezpena eta predikua eta entzun dezagun gaurkoa tala. Perpetua zaraguetaren oroitzapenen zenbait pasarte. Alanola negua daien udaberria gertzen da eta nerebiziko neguan egin behar dut alguzia urbiltzeagatik nere biziko udaberrira. Eta ala nolaude berrian betetzen dire lorez, aldazkatu berri guziak, ala nerebiziko oroimen guziak atera desatela lore mota guzietatik nereidaztietan. Egia da beti banuela, eta anitz denbora du, nere bihotzean nahi bizi bat aspaldien agertu ezela idazteko nere oroimenak hazin eure amatxin ipue edo kontuekin eta altzina nere oraiko afera eraino. Maite dut biurgone batean gelditu eta lasai oroituz eta sartuz nere oroimen guzietan eta gogoratuz, zer izan da nere bizia? Eta nere heldu diren guziari, sararazi beren gogoan nere denborako Euskaran, ni sortu nitzen errikoan. Hori erraten dut zerengatik. Oraiko ikastoletan erakusten dute euskera guztiak batean eta ongi dago, baino nik orai ez dut bertzerik. Serengatik, aur aurretik orai artio izenda nerea eta hortan hitz egiten dut. Hori erakutsi dut eta hortan idatzi dut orai artio. Ordu da idaztekotan, hasi nahien lehen baino lehen. zerengatik nire bizia badaie altzina hiuetan hogeieta mabietara noaie eta tenore etxarra du geroko ustea. Badaki jendean hitzek beren gazteria izan dituztela nik bezalako nahi berak, baino batzuek egin dutena bertze batzurek ardietzi, ez dute erdietzi. Ezta hasi ere ez dute egin. eta nik hasi behar dut. Ez duten nere idatziek bertze edo andre batek egin ez dituenak, ez eta ere gauza politiagorik, ez eta ere oroipen edarragorik. Bakarrik, neure gogoan hartua aspaldik egin naionek horreitazten dire gauza honak eta nere bizia pizten da, eta lores betetzen da nere neguko denbora. Berreiz ere denbora honak ekartzen du nere bihotzera alaitasun handi bat, gauza honetaz oroitzen naizelarik. Eta ni mundura etortzeko tenorea etorrize. Dagonilearen iruan, mila bederatziegun eta bortzean, goizeko zeietan sortu nitze, hogei egun lentsago amak eroraldi bat ederra hartu zuelakotz. Nera matxik erraten zue luze eta mehar nitzala, eta nik erraten dut mundu guziein behar. Egun bat iruzkiz betea zela eta ni sortu nitze etxea ordu berean hartu zuelaik. Alaba, ni sortu nitze mezkiritzko barri debatean, txorrondo deitzen denean, arakinenean. Nera naita eta ama, orduko aspaldik hilak zire arakinak. Nere auritzen zela belare bakitzen alde batera, jakin zuelaik nerea maminekin zegola, etorri zen laizter eta galdin zio nerea matxiri. Nola dago nere Andrea? Eta erran zio la amatxik. Oraiberean sortu da aurra. Zer da, neskakoa edo mutikoa? Eta amatxik, neskakoa? Eta nere haitak? Ba, Saku bat agotzu. Nere machiri etzitzego ongi joan ateraldi hori. Berapoz esbetea zego ama eta laba ongi ginela. Eta itak zertarako gokoaratu aurraren etorri beharrak. Itzorris seori bakarretan entzunteko neure denboran. Egia da, neure denboran egin nuela algusia esedasten niok agostoko iduki. Hemen deklararabado zer erran. Itzaldi bat gaitza idazteko, eta denak gertatuak. Ez du zeta zerran ala ez dena, bizibatean gertera anitz izaten da. Orain mila berregun urteaz izan bazire zazpi euskal errigusian erraten beren bizikoa ferak, horainakinen gindue orai ez dakigun gauza anitz, eta oitura eta gerta aberatsago izanen segur herria. Eta orei... Mila bederatzi egun eta lauetan ogoi urte dela hasi bazire, obe. Oitura batzuk eta gertaira bat. Mezgiritzko herrian, base handre bat emagina, baino ure ateratzen zelaik herritik lanbera egitera bertze inguruko herri bat ekoaikin, obea base herriko bertze batendako Deitzen zioten era matxiri, eta ongi egiten zitue egin beharrak. Berdin prestatzen zen egeguez nola gabaz, esong gei zego laguntzeko. Lehenago, uk, ez zelaik etxetan, arropazikinek arbitzera joaten ginen neegu estalpe batean. Putzoa handi bat base herria erdian. Ogi Andre eta neska inguruan egon zaizke garbitzen eta eze urzikinek biltzen. Kurritzen zean hitz. Baino udaberrian denbora ontzen zenean joate gine usengo errekara eta han bakar bakarra gelditzen gine eta iberkigarbitzen gindue. Baino behin batez nere ama eta nia igine arropa alde bat garbitzen eta bapatean Nere amak egin zuen karraxia hundi bat. Txutituse eta ilerrosi zituen bere soineko guziak eta zu geunde bat erori zelurrera. Nik ikustean, harri hundi bat hartu biezkoekin eta botanion burgainera eta ili geldituse. Nek ikuste niteen zugeak hiltzen ditu edenak. Alde hortan nere ama aurra aztena haise. Udaan edo denbora arronte derra zegolaik joaten gine ugaldera. Aztogainan hartzen gindue arropazikina, xagona eta behar ziren gauza guziak eta ederki garbitzen gindu ze, iruzkiak egiten zuelan ikandiena. Ze hurrengo esua gelditzen zitzaion eta ze xuritazuna. Berregu komendian kontua hundia ikin edabili behar da. Ahan daude leze geienak, lezerean ere badire, eta sakarte ere bai. Bat osa ondia, deitzen da lesemotz. motz. botatzen baduzue arri batzuk larriak, denbora inburuan aitzen da arroitu handiak arriek egiten sustenak, jotzen zutenak zaietzetan. Nere matxik erraten zue lese hortara botazutela garlistek bertzea aldeko manazale baten Andrea, bilabete buruan aurra izan beharra, mezkiritzko paskualenean bizizena. Eta berreguko batera, erorize urteko mutiko bat, apezui delako etxeko semea, hartzaiz egona bertze lagun batekin. Honei atera ziote lezetik nera eta justo manuelain etxekuak. Etxera zera matelaik, bereboneta az galde egin zue eta beldurzue etxeana a zutela, baino etxera gabe, neure ustez, iltze. Txriei abest arazten Garagarrilan amabortzetik hogeera azten zire maurgiak orai ilabete ondarrean hasten dira Goizeko kolao etaik edo amaketara biltzen ginduse algusia eta saltzen ginduse segido Aurizberriko Andre batei. Berai erosten ziote Iruñean. Eta egiten ginduez os alde bat polita. Argitu orduko mendian egoten gine eta txoriei abestu azten. Gu txoria abeslarien gibeletik. Mendia gorago eta aurrengoxoakoa. Loreak, belarrebakiak, maurgiak, intzak, denen artean izaten ze alako urrin goxua, ez daike aski erran. Ni baliatu naiz denetaz alguzia, eta txori abezlarietaz ere, txoriek larretan mintzatu eta abezto egiten dute. Alde batetik txoriek erraten dute, bauk bertsaldetik, Gute, gute, gute! Eta aniz gizetara. Tortolo, tortolo! Tortolo hori erraten zutelaik. Eurie askar. Nere aitatxin ontar egunak. Aitatxi hil zelai, elur aldi bat bazego denetik. Mila bederatziegun eta amarrean ibeltzaren hogeita iruan hil Nik la urte eta borttzlab beten ditue. Urbilen epailaren Lemexiko hastean, hartu zire bere bi esku beroen artean, hartu zuen ere hotza, eta erenmen zire erleak ziren tokira haatsik eta erlaontza guzietan, Josue pixka bat deitu zerlei eta erranez, zuen eta ere nagusia hilda, egin zazi argi zerik gehiago Eta erlauntza gusietan entzun zen armrraldi bat eta joan gine geuren etxera. Udazkenean etorri etorriize argari biltzeko eguna eta errantzute busken ere argzeri gehiago egin zutela. Gero egun oro, base argari auserki aetin elizako hobian eta urtean hitz bisttu ze bere hobian bi argizari bedere. Euskal Herrian argia begiratzen da egunero argi dezaten hen bidea zeruraino, hori izenda sinnezmen bat aspaldikoa. Horai, gertaan negar ekin erazi ziguna. San Juan goizean, izean, garagarriaain hogeita lauean, mile beratzi egun eta amabortzean, Ez nue usten eraita eta arriskoa handietan erabiltzen zela guri azteatik, ez da buruan pasatzen ere, baino aurrak gine eta etze guk jakiteko gauza. Nigo izartan ez nue entzuten batre asotzik, jaik eta joan hitze amaren gelara eta gaixoan egar hartua zego. Kalde gini hoia zertzuen, baino ez zinaterazin nio eta azkenean errazire, Zure Surea jo dute anitz eta Iruñara ereman dute egiltzepera. Joanguine bieek mesara aitarendako eskatzera, amak meza ondoan deitu zuen Iruñara, etze oraino urrutizkinaik, baino argienak bazue poste zenbaitetan hitz egiteko bidea eta hitz egin zuen berak hasi zuen aurbaten amarekin. Nafarro ezagutua zen Andre irakasle guzien zuzendaria Nafarroan, eta ez dakitzei intzuen, baina atzalde hartan berean etorri zen nira eta etxera. joa. Dena kolpatuat, dena betea. Urte bat osoak ostazitzaio pixke bat sendatzea. Baina sendagileak ikusi zio parte eman edo salatu zue eta karabineroak botaz uste gorputzetik eta eman ziote bertzez igor alde zerbait, ongi merexi ezute. Baino oietaik ze txaropen izen dezakegu. Baina gaizki, gaizkiago zeberelagunak egintziona. Erreko mutil bateik joan behartzuen eraitaikin zaldi eder batekin frantziara, baina mutil honek, berak joan beharrean, Ijorri zituek arabieneroak arrapaz ezaten eraitadi, eta isaden endako, baino nere aitaindako makurren makurrena. Ameriketara joan ze eta handago, hobedu, bertzenaz denek begi iluneikin begiratuko zute, mezkiritzko guziek. Horein jokanezak edozen gauza ez dela gogoan pasten ere hori bezalako bertze bat. Lemexik urtean eraitade zeinik geldituzea sendagiletaik zendagiletara. gainera noiz nahi deitzen zuten legoko gizonek eta joan behar izate zue gainera motel motela zego, nik erran dezaket arrepatu sekoten gibereti urte batean gure azien da joan zen eta deus gelditu ginela behi eta aratxe bagindue bedatziburu bi behor eta multa eta alertza datornatekin deus ere etzigute utzi Eta egun batean etorri ziren lau gizon baitutzera etxe berria eta orduen era matxe ze. eta erranziote. Noren etxea baitu berdu Etxe eta lurrak nerea tire eta nera labain zenarrak ez eta labak ere ez dut deus egitekorik ebekin. Paperetan erraten du harenak tirela. Non da paperro Bai zure gizona hilzaekin paratu dute zure alabain zen arrain izenean. Hamatsik, nok manatu ik kezetan ere zen izenean ere. Nere aitak eta amak neretak gutziak dire, eta oraino nik ez du beresin orrendako geldituko diren, orarainu ni bizi naiz. Orduan joan zire gizonak deus erdietzi gabe Beharri deitu. Beharra deitzen ginndola ez da gezurra. Nik seiurten ituela deitu nio? Goiz batez? aitak asto hai eekedu ondoan negur sartu ze etxera go eta nik erranio. Ni, joan nindeike asto haikin joan eta banu nok kargatuko dire, orduen zu saltzen duzun denporan, ekarriko esake eta aitak erran zie. Beharrak argatuko dizu, zazila zaile eta rankil, ikusiko duzu zeinongi etortzen zaren. Ala joan hitzea asto gainan, nik zautzen nuen mendia, eta neure aitak manatu bezala joan hitze lasaitasunez betea. Joan mendira, eta astoa bera paratuse ze egur metain ondoan, eta jautzin hitze ederki. Eken du niti osokak, Etego nitze izten ia etortzen zen beharra, baino ni horretze heldu. Orduen asinitze hitze hitz deitzen. baino beharra etzela ageri ia aspertusia, etzelakos ni horra ageri, hitze egurrak paratzen zamuketan, eta ongi arront fardelkerik kabe arront hortan dindegoken bezala eta gainera egurra nitz paratu nio. Sokan nola paratu? Lehen bezala nindegoa astean, baino negarrik egin gabe asinitze alde batera eta bertzera, baino askanian erdi etxinue, eta etxera. Ederki joan zehaztoa, etzitzego eugurrik erori. Etxeko atarien zeude aita, ama eta amatxi ia noizagertzen nitzen. Ne aitari ikusi orduko erranio. Aita, ez da ni hori torriaztoa inkargatzera. Eta itak, nola egin dozu? Nik, nola beharko nue? Hori da beharra. Neurea hortazunean erranio. Hori ez da egiten, gaizki egina da. Hori zen nire lemesiko eta aiten ondarra. Nire aita inaitak ere gauza bera egin zio la erratezue. Etxera horbil, Ez da, inorbil, baino, soberadakit berandu banu anagertuko zela, lau oinaldiz. Gauza hoiek, pixka bat gogorrazteko aurra ongi dago, orduan espazire iruditu ere. Nere eta etze egun daño gehiago astuarekin egurrezke joan, zertarako, basura laba eta ekarriko zue. Nere eta greitu zio beharrari sakarteko oianean, eta nik, iriko hoian eta turtziperako artean. Irrigarria da, baino egia da. Mila bederatzeun eta amazortziko gripea. Heme sortziko agorri lan, azize mezkiritzen grip deitzen zaion eritasuna. Baino urte hartakoari deitu zekie isurrie zen gaiztoa. Le Mexiko hiltzena gizona dinetako batze. Bigarrena nire aiz patxiki bat, egun berean bertze aur bat. Denbora ederra baina baino zin pisanpa hasi azize jendea hiltzen. herri txikia da, baino izan ziren egunak iru hiltzirenak, eta ez dakizen bat egunez gertatu zen hori bakarrik dakit ilaskilak isildu zirela, akorduen ziren heriek berek eskatu zutelakotz. Nik ez dakit nola bizigaren gaitzorre kukitu zigungu ziak. Nik beti uste izan dut zain zerbait hau txieto lertzen zela barnean eta arrazoinakit mintzo naiz. Neri gertatu zitzaide giziontan. Amair urte bete berriak. Sukarra undi batekin, guatzean nindego, ez nuen batre ezaugerik, gau guzia ametxetan gau hartan hil ziren irungutilekin. Nik ez nekien eri zirela ere, goguan pasatzen ere. Iletai batekin borrokan ametxetan, eta inderraldi batean gelditu nitze arront akordurikabe. Ez daki zer gertatu zen, baina biramonean nire kuartoan. Zalan? Dena dela, hansartu zen lenbixikoak hoi ondibatekin zuela eta ni hilitzerri nintzela eta oroitzen naiz nola odol guziz estalian indekola baina ez dut egundaino gogoratu nok bituz ziran. Berriz akordio ikabe gelditu nintze eta ez takit noiz artio, beti uste izendut, nahi eta ez ongi kosta zela nere garbitzea eta aldatzea neroi eta guatzeko arropa guzia Badaki sendagileak Anitz Joan etorri egin zuela nere etzera baina ez nintze oroitzen deustaz ez eta ere herriko andre bat joaten zena pizka garbitzera eriei Nere ere nere gisakoa odol joatea izen zuen Nere amai odol juateori eman zio beti sendagileak utze zue beti odol guztia Joan Siseiola arrondga eskigeldituzea Aizpabatek edo bertzekere sudurretatik izan zue, kostazitzeigu sendatzea denei, baino gehiagoena amai, ai, aitai eta niri. Amatzik ere izenzue, baino azte bat guatzean aski izan zue, gero gutira azizeno hobekitzen, baino guk udaberria eta altzinatuoa etxetik lemixiko ateraldia egingen duelaik. Alako grip ez dut egun deno gehiago ezagutu. Ez adin bat ere barkatu. Izire aurrak, mutilak, Andrea aurri izan beharrak, gizoneta eta Andrea dinetakuak, gainera, gelitu zire aski dezinak zenbait, bat erbala edo erbaltua, bihotzera ukituak ere. Gero denborain buruen, ilzire gutira gutira. Baina urte berean ere iltzire bakar batzuk, gero jakiten gindue guri kostazitzeiguan nitz sendatzea, baina kosteik ere atera gina altzina denak jaunari eskerrak. Nere biozaba ibiltzen zire hilako bitokira ere maten, eta berei etzeko ukitu eritasunak deustako. Uste dut etzela gelditu eritu gabe ez da amare ere erriguzian. Ilguziak goian beude. Eta ez da egun daño alako eritasunik atera, zekula. Aitak iztripua izan eta semealabak alabak gogorlanean. Perpetua oso gaixorik bizkarreko minaz eta egurrezko oantzean. Aitak besoak hautsi zituelaik nik nituen amala urte. Nerean aia kemeretzi hilabete gutiago eta irugarrenak amekaterdi. Ze iru langile, baina iruak ongi elkarrekin hartuak, lanak egiten zire eta ongi, sobera ongi gura dina indako. Nik egiten nue, algusia zia zendatzi aitikaita. Baina nere bizkarreko minak gerota gehiago gehiago sentizire, Eta egin al egiten ditue eskulan mota guztiak ikasteko. Eta negua hasi baino lehen, hasi nitzek gerein joaten, goi soro ikastera goi zetik eskuz brodatzen eta atsaldetan lankaiaekin makina erderaz brodatzen bialdetara eskuz eta lankaiaekin. Ilabete erdietan ikasi nua niz bialdetara, denbora txarrean lanan hitz egiten nue baina denek ustezute enuela ikasi behar. Baina ere oina zeak obedi ezi ziratel zendagilei eta olesko guatzera sartu nintze, languziak utzi eta olesko guatzean. Erraten da ezeazki, baina beti gora beide eta lako gogorkerian ez da bat Gainera beti lanean aratonat basera, oraino makurrago da eskulannetako irakaslea geldituse arritua zenbat gauza egin nuen hain denbora gutiz, puntu eta enkaje mota gusietarrik ikasi nue, baino guatzean ez ikasia bezala geldik egon beharran hitze egon ere baino hiru labete egun nintzen non baiten, baino logarrenean hasi hittze oña ze bat, gero gerota geago eskeralde gusi hartuz bururaino, horpegia arront makurtua. Ezin gernurik egin, ez eta bertze beharri paterea nitze gunez, nik ez dakizer zen, baina izen txarra eman zion, eta gero eta makurrago paratu nitze. Sendagileak etzeki ezer ez egin eta zer erran. Nera eta eta ama utzi zituen egarrez beteak, apesa ekarri azizue zendagileak berak, aitortu nitze eta eman zire gure jaunak, galdinezia makurtzen banintze, nahi nuen uliodure hartu, eta erran niona izuelaik ematen altzirela. Etzire eman hartzaldean, iluntzean izan zelaik zendagilea, iduitu zitzaio, arront gaizki nitzela, eta rasue ustezuela siurtatzera nire iltzea etorriko zela biara munean. Ainga izki utzi zielarik zendagileak Amak irakurri zire mirabe bat Bartzelonan gertatua. Erratezue irurteko mutiko batena ilonduan piztua izan zela, eta nik neure mingain motelaikin erran nuen. Oraino niena izil. Erran zire. Ez du ere oraino. Ez dakize egin zuen, baino erran zuen. Hemengo helizan apesak emain du zu zendatzeko mesabat biergoizean, eta zure aizpa joain de gerenie, anatera dezan xabierko francisko deunari. Eta zinezmena hundi batekin eskadezagun denek, eta ikusiko zu nola zendatuko zaren. Olio utzeikin eman zire behar bada, hau eta margarren ilabati ba. Baino, bertzetan bezala, uz garbitasuik egin gabe atera ze. Ola egon ere gorputza, Ola bezala. Miramonean joan zen eraizpa, erran bezala, geengo mera, eta me ondoan angoa pesak, Niri le misxiiko aldiz guria launa eman zirena, Eman zion neretako Xabierko Francisco deunaren irudia beren besoari ukitua, eta etxera etorri hor duko eman zire eskura. Eta nik paratu nuez segido eskerreko aldian, mina hundienak nituen tokien, eta segido ezagutu nuen zendatuan hitzela, oinasea ekendu zez segido, eta atera behar guziak atera zire, nere gorputza harin duzela iztert. Ia mogitzen nitze guatzean. Erran bezala etorri ze segidozen da gila eta rantzuen. Zepasatzen da hemen eta amakerrazio. Zukegin badu supuska zu bat eta gainerako egin badu Xabierko Franziskok eztegunio kasarratzeko lanik, mireza zuongi eta ia nola den. Bi horratzekin txistatu zuen erogorputza eta gildituzte haina harriturik ezin deuzerran. Barriz ere miretu behar dugu, tegin zire bide edo hiru aldiz, baino beti uste zire zendatutako. Eta izenditut bertze gauza batzuk, baino ordukoa, sekula gehiago. Nere aitak eta amak ziote zainduari joain ginela Xabierrera eskerrak ematera. Urbile maiatzaren lehenean joan gine, baino azki bide makurrak dire joan eta etortzeko mezkiriztik arara eta xbertik mezkiritze. Han galderak egin zigute zehat joan ginen eta rangindekote de, dena zen bezala. Bizkarreko iasiak ere gutitu zire. Baina hogei urte gora bera, atera zire berrizt. Perpetua zerbitzari irunean. Urbilen udaberrian izenue bertze gertaera bat zerbitzuen nindegonengatik. Aurriantziak egiten zioten ere atxeko Andreari Donostian. Donostitik ilortzen ziote. Urte hartan 40 antzi osoak neska baten dako. Iru gauza zire, jantzi oso bat, soineko, berogarri gimbaila. Han bazire margo eta mota guztietarik. Donostitik ekarri eta ere matako baziren biandre. Bat adinpuzkatekoa eta bertzea gazteagokoa. Nere txeku andreak igortze zitue zaharren aikin, Eta nik ere maten naizko berak erraiten zuenai eta ere naizko plaza olara. Atzalde batez, erran ziren bezala, eremanio manio Mercedesue izena. Nik eman bezailazter azizen gaztena oiu eta zala partaka, etan ziren guztiak gelditu ginei xili-xila. Eta bezala Mercedes ere bai, baino gaztena. Gero eta gehiago oio eginez errantzio anitzi txiki txuziena andre batendako. Puta! Orduan botella edo bonbili utz batekin eman zio Mercedesek bertzei buruerdian, eta ebaki izenzio zio ateraze anitzo dol. Handik joan zire jende geienak, baino ni beldur nitze nik ere galdiko zela eta horren gatik nindegoni. Etorri ze jaun bat eta galdetu zire nola eta zer izan zen. Nik erran nio dena zen bezala, eta galdetu zire ze etxetan nindegon, Nik erran nio dena, dena zen bezala, eta erran zire joa dena nintzala nahi nuelaik, eta bere goratzen zutela nik eremana. Berriz deitua ezain nintzala, eta ia nik erranen orduan bezala nola gertatu zen. Nik erran nion baietz, erranen nuela noiz nahi eta nu nahi. Segidu Juan Nietzschera. Eta dena nola izan bazekite denek. Nagusiak erran ziren neregatik soriontu zutela, nik errain nuen erran nuena eskatzen siretelaik. Eta erran dion, egia noiz nahi erran daikela eta errain nuela behartzen guzia. Erran ziren. Hala egin behar dire gauzak, Eta berak lege gizon bezala lagundu behar ziola Mercedesi eta nik erran behar noela ikusi eta aitutako gauz guziak. Baina neri egun batzuen buruan, jorrailearen ogeita zazpian, izitzaide neure amatxi maite maitea, hain hainbertze maite nuen amatxi, lau eta nogeita urtetan. Ze maite zen, sortzi egun egin ituen neure etxean. Egun hoietan, donostin egin zute epaia batre regu Eta nagusiak agusiak errantzue, iruinen egina, iruinen erabaki behar zuela. Eta berriz egin zute iruinen, eta nik aitortu nue gauza guziak ziren bezala. Eta Mercedes atera zute iltzepetik, edo espetxetik, eta sartu zute gaztea. Zerengatik hit hori, ez daik nio rehi erran egia balin bada ere. Ungizi gortatu aizan behar zela itzori erraten zuen guzia, itxuzgarria zelakotz. Gero Mercedes Gaixoak soineko bat ona naizire egin eta erosi eta ez esneko Deusere hartu. Noretako etze zin Deusere hartzea. Nghi errateagatik berde gusari hartu, nek solakorik noretzean. Ze ondasun izan dezakegu hondar egunean. Nik egi errateatik zerbaiti dabasi du. Hori da su sentzea gauza bat. Ariskunen lanean lengu tabernan, prostituzioa eta agotak. Sendatu nintzelaik, nere amak zeme gaztenaikin joan naizue Arizkunko herrira, amain lengu batengana, alargun gelditu berria. Amair urtez idukizue bere gizona erbaldua, itxua eta argela, eta denbora hortan ez gindue ikusi. Ama txesena pai, serenagatik bere aizpa baten alaba zen izeba hori. Beti etxean egoteko lana zue eta horrengatik saleroste pixka bat izate zue bere etxean eta gainera gozari baskari eta afaltzera ematen sekote bere etxera joaten zen gusiari, aketa edo kafea gainera edariak ere bai. Eta goiz eder batez joan gine hiruak. Ama, anai agaztena eta ni. Iruñatik arat, arront okaituik joan nintze. Gizona azkar bat arront lizuñe idurizue gorputz guzitik, ala idurizu gainera joan nintze arront azerre arena userkik eta aixa botatzen eskuen noran nahi. Nik itzulinio, erran eta eman batean beharrezaldeko ederra. Eta erran, bakean usteko, edo oroitiko zela Baina buru utza duenai zerekin bete. Ni aspertu nitze eta atzinertu noe izabainetxera igarogin elarik. Biaren monean joazze Andre Poli bat bere aurrekin izabaren netxera gauza ezke, eta segidu erranio izabai. Izeba, atzoko gizonure, unen zenarrada? Irriz zen, Eta erran zire zeta ziruditzen zaizu Errandian ara hau Ure uri hiduri durie da Areengana da Andrearek erran zire Bae, arrazoen duzu aurra, arenada, da baino eztan ere zerra Ni harretu nintze Ze na ise erraten zute gauza haikin Baino isildun hitze, meldornoe eh? erran sirela ler gauze aituen ituenak oraino. Eta etzego urrun erran zigu. Bortz aurrekin gelditu nitze alargun eta egun guztia irasten dut bortz pezeta. Nik bortz pestekin, ez dut deustako eta jatera eman behar daiet. Zer egin behar dut? Eta lan hortan ematen direte bertze bortz eta hori egin dezake aldi gehiagoz. Han izebaren etxean, erraten zute bosateko jendeak lehen arra zutela eta gehienak hiltzen zirala eritasun horrekin. Ni galde egin ioso zen hori, eta errantzire dena agotena zela ur bat ateratzen zela dena gorputz guzitik eta larru gusia aldatzen zela. Egunero eta urte oro bat bedere hiltzen zela barride hortan eritasun horrekin. Nik ez dut niorrikuzi, baina nian intzenean erran zute batendako eritasunarekin iltzen zela. Amar legenar haien umeak zirela, amar legenar aietatik, bat bakarra itzuli zela eskerrak ematera eta bertze bederatzen umeak zirela legena gaiek eta hor urte oro hiltzen zela eritasun horrekin bat. Hau nik entzuna barri hartan. Nik bakarri dakit arron jende humil ezela. Eta alke guti zuten zeinbait haberatz bizi ziren barride berean etziren agoteak bakarri jende humil hori. <laughs> Niken nuen sekula. Basiren gizon bat eta andre bat eskongabeak, izan zuzte hiru aur, eta laugarrenak sortu behar zuelaik, lege gizonek eskonazizituzte, elizaz eta legez. Hiru metaik bat, saldu zute zito batei, erriko erretore eta bertze bi gizonen altzinean. Berrogeita bortz pestako eman zioten. Dene guzte zute pusken hobeki izain zela aurra zitoaikin, bere aitaikin baino. Ana arront ezaguna ze eta arront ontako zeukate. Gero aitu izan dut zemea handitu zelaik aitari azarra haundia eman ziola. Lami harritako gauza zerbait erraten zute. Lami ritzen arri zabalaietan arbitzen zutela lamiek beren arropak. Toki politiek dire oie guziek Baino ez duten maite deitzea agoteak. bateek ikustean erraten zioterderaz, erdeaz, agotas, agotas. Badiitu nire senarrak bertsoberrriak eginak, agote eta zituenko. Baino nik ez dut maite ni hoei hiri egitea, sortu direlako toki batean edo bertzean. Zer erra nahi du. Nok du bere sortzeko sakua. Diok? Ok, jinkoak? Ihori dugu berak nahi zuen etara, nahi zuen tokian, nahi zuen orduan. Eta hemen gaude, berak nahi duelakos, nahi duen artio. Perpetuak berezen narra izango dena ezagutzen du. Behin, gau batez, gizon guztiak beren etxetara igorri onduan, Neitu zuten atean nerea jotzen zuen bezala. Izebak erekizue ataria gizartan Josuelakotz? Josuena hazen gaur nere zen arra dena, hogeita masazpi urte zitue. Baino jaken banu orduen ala izan beharrazela, behar amorean berean joain nintze etxera. Enuen batre ederretzi lemixien, etze deuzeren ere gogokoa. Amar egunen buruan etorri ze hogea ekin, eta errantzire hitzaldi bat, izan nahi zuela nik izain behar nituen ume guztien aita, eta olako gauza nitz. Irriegin eta hau zinue. Horaino etzue deus errietzi. Ola joan zen eta ez nintze batre oroitu, hilabete bat gutiz gora egontze etortzeko Eta ni enintzen oroitu beraz deus ere. Eta beti gauza berekin, eta ni hain notz? Baina azkenean erran zire. Ez, orain etzazula erran, ez bai, eta ez ez. Inzozu laguntzaneko ama birginari bederatzi hurren bat, eta gero erraiz direzu gauza bat edo bertze. Horeko zestu keiagorik nahi. Ila baten buruan, etorri ze eta galin zire ia egin nuen bederatzi hurrena. Erranio. Ez du libuik ere behatzerrena egiteko, eta ardoan aterazuen liburu txbal zakelatik eta eman zire. <laughs> pixka batarritu zire. Gero etze etorri bilabetez. Eta iruditzen zitzaide, zobera hiri egin noelaen kostura. Artu nuen gauza hitzal puzkatekin eta deus erran gabe, begiran nindego ia langilea eta kristabonana zen. Gero ezagutu nue otoitzegilea zela, bere maite situala, hi kalte egiten ziotela, eta nue ezagutu bertsolari ona zela. Egun batez eremanazi sire bere aita eta amak ezagutzera. Orduan ezagutu nituen eta ikusi nue bere ama elbarritua zela. Eremant sire iruritako erretorea ezagutzera eta berak erran sire lur bat Batre lane egina, la guziak berekin, hori zela, baino lur ona zela. Lan egin behar zela eta txintxo txintxo eta ona nitz atera nukea beregandik. Niil azki lanez itzen, neure aite eta marekin aurridetan, kosta zen naia bihurtze lan hortara. Baina burua aski nazi ondoan erraniok baiz. Eta orduan, naizu ez segido ezagutu nera itetamak. Ni joan hitzen euretzera eta berriz etorrin hitze iruñara, ezagutzen ziran zendagilaren gana, eta odolata gernua aztertu eta ongi kusin olan indegon deustera pasatu gabe. Egun batzuren buruan etorri iruñara, naizuelako otz ezagutu nera ita eta amari. Atera nitze, zendagileak errantzigu aski ongin hitzela, Ni eta nerreegatik esezkindola makurrik izein, eta txaldean joan gine mezkiritze eta haasexean eta hasi zire ezagutzerkar. Nere ordukuko gizongaia hasi zen txiritaen bertso batzuk abesten. Bagindazin, bagindazin dio gozo eskontzeko mandatu egin diotatzo. Ham preparatu zait haserrez betea, Le Mexiko ohua zenbat de dotia hainbertzeko kostatuko alaba maitea, lastima izango luke kiretzat maitea. Gehiagokoak bazire zire, baino atzen duzaizkit. Nere amak gozoki-gozoki irri alde bat egin zue eta erran zire, ze traste txarra dagon. Ezo erran gaiztoazela, baizik irri inazteko balio zuela. Erran zio bestak urbil eta etorre bestetara usta hilaren amarrean azten zirela, eta bestetara etorri zen. Erran neko laik baietz, gutiteik etzen ergeldu, baino bestetan egin zire akometazio txar bat, atera ze karrikera. bakarrik joan ze, erratore hain etxera, eta erran zion nere gaia zela, laizte deskondune zoela. Nerekin joain zela, eta horoitze zela lehen baino lehen naizuela eskondu. Ning nahi noela urte baten buruan, neure gauzakeiteko, baino gero ere izei noela denbora hortarako. Eto zelaik, erran zire. Bi jaketa hemen naizen, joan behar de guapesa inetxera ezagutu dezagun alkar, jakin dezalan orekin zazin zu. Edo orki prestatua? Joan gine eta, segido erran zire, Ila bete honen hogeita bian, eskontzaitezkete. Ni, bat egina gelditu nitze. Zer? Zer? Bai, eguna derra da, etzate aurrak denbora juatera usteko. Eta nik erran nion. Dagon iruan nere urtebetekoa da, utzi dezakegu orduko, baino ez nuen deuz erdietzi. Erran zire. Erran zire. Gizajoak Andrea nahi du eta Andrea behar due zetako iduki behar diozu beharretan. Ez eta nire urte betetzeko ere ez noe erdietzi. Dena gibelatzea zela eta nahi eta eskontzera segidoetze nire gustoara. Perpetuaren eskontza Ezireniok nik nahi nuena erdi eci. Eta nere eskulanak gibelera eta gohatze arropa zerbait egin nue. Geurek izan gindezaken guren goait zaindeko. Soinekoak egin ziguste 22eko. Erastunak erosiginduse eta behar gausakienak baino sobera lastergi orendako. Neure aita naitari, neure honek erran nion eskontzen itzela iroritako mutil batekin eta erran sire. Neska, urrunera, heltzeak, urrezkoaktun, hileggatu eta lurrezkoak. Giza ongi onge gogoa neuki dut neuredenboran ezaera zaharrau. Gure eskontzeko paperak irakurri zire hemedetian, atxaldean mutiek hartu zute herriko ostatuan beren amena. Anogia, ardua, aketa edo kafia bertze batzuekin. Andregaia inaitak saritzen du. Aspaldiko oitura da. Gero, gabaz, mutilek abesten ziote berek egin zuten abestiak Andregaian horretan. Nik astelean eta astean hartu nitue eskutitz batzu, batre izenpetu gabe. Nire gizongaia lurpean paratutzen zute, Eta niri goratuz, baino beti uste izan dotnik, botaikeko kalabaza handia haien atzitik atera ziela bi eskutitzak. Ezkondu gine mila bederatzi egun eta hogeitamekan ustailaren hogeitabian. Iruritatik etorri ziren hamarretako gizon gaiia bede batekin eta lenguzu batekin, bitxi isttulari, ananaiaako laetxea, arranta dizkireak, Gizon gaiiaain gurasoak etzire ongi irata ateratzeko. Etxetik elizara, txistu soinan joan gine, eta soinu berean sartu gina elizan. Beteik zego eliza. Nik anitzaide izan dut peti, baino gainera etxe gusietaik base jendea elizan. Matsuretaik benak. Guk nahigin du eliza betetzein eta erdie etxe gin Arrontizaldi ederra egin zigumezkiritzkoa pesak tenore ederra zen hortarako. Pasatu zen uda berri hartan botatsuste Espainiatik kanpora Jesusen lagundia eta errezuste bakartegi edo lekaretxeak ez denak, baino bai geienak edo nahi baino gehiago. Senaremasteak hasi ziren beresten. Egunerokoak alaziote Gauzak aski gaizki zeude, baino eskualdun herrietan etzen ageri deuzere. Erran zigu, indarraundia behar ginduela gaitza ai irabasteko, eta hori bakarri izain ginduela betiko irune edo irutasunetik. Hortako egin behar ginduela inela, guretxean izan zaien beti gure errege gure aita eta gure guztia. Eta orduan egin zen edo hasi zen zenide berri bat indar haundie behartzuena eta hartu ginduen sakramentuak emain zigula behar guztia. Gehienek hartu zute gure jauna gurekin batio. Eliza besta ederra izan ze. atera eta txistu soñoan karrika dantzan joan gine etxera. Baino bidean gelditzen zigute, nere aita egin sortu etxean, Aitetxienan, amatxinan, denetan gelditu, eta goxogarriak ardo on zerbaitekin aterazute denentzat. Baina nik egundainoen nuen hartu eta orduan erez, gauza hoi ekeztitut maite izan. Etxean, euretxean, hartu nue beti bezala aketa ezne txorta batekin, eta arrazi niote naizuten guziei. Artu bat, Eta ita eta eita txikin joan gine horreagara gara dat lore ederrekin zeruko amarentzat, ematera eskerrak eta eskatzera behar ginduen gauza guziak. Etorri ginelaik horreagatik, erran ziren ere amak. Suekan sinetelaik etorri da Genaro Larraioz bere biribila undiarekin, ekarri du saku zaku idinie kilokoa, eta eman diot bortzegun pestakoa saritzeko, Eta etzuei orduan, enuen bertzerik eta zure zenarrak utzi dituen iruetan ogei eta bortzpesetak eman dizkiot. Bai, erranio, ongi dago ongi, agotza irineginda. Nezortu nintzelaik, nera etak erran zuen niretako, saku bat agotz. Horain, idin bihurtu da, ongi dago, Etzu zue ez gehiago eta ez gutiago balio nire zen arrakeman zuena. Baskaria hundia eta ona egin ze, eta atzaldian erriguzia dantzatu zen larrain batean. Nik Baskal du nuen ere aitetxi eta nire amaren artean, geuren etxean kokatu gine denak, ni egon nitze dantzari guziei beide, eta nire zen dantzatu zen aizpa batekin, Nike enue maite dantzen euretako. Baina maite nue ikustea eta hori egin nue, nere zenarraikin nere bat, Erri guzia beren lana utzik etorri zen dantzara, zer gehiago nahi izan nuke. Nik ikusten denak dantza nahi ziela, lasa-lasa iegon lasa nitze. Afaltzen ere, iruetan ogei zeurik pasiren. Lengu zuainitz izetea ikin, Ala bilduzea faltzera jende aski, baino biara munean ere gozari bazkari eta afari, bezperan bezala jendean hitzekin. Dantzare berdin. Biziki eder izen zerena. Eskondu biara munean, goizeko amaretan izan du elizan mesa sandua, hilak ziren aire haien aien guziendako izan zen mesa eta elizan jendean hitz bilduzea. Guk geure etxean egin gindue lo, baina zango azartu gabe guatzean arrozario errezatu gindue Belauriko biek. Eta oraino ala egiten degu, orai jarrite, Belauriko ez da errax. Nik haitu izan dut, meza zandua biara ematea hil guziendako, aspaldiko oitura eder bat dela Euskal Herrigusian. Nik nire bortzalabak eskontzean egin dut denetan, berak joan ikurrunik ere hilendako izenda bere mesa eskondu biara monean. Gauza honak, estire galdu behar eta gutiago geuren hilendako baldin bada. Entzunduzu,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 xerezade.org. Xerezade, xerezade ixas idazten da gogoratu. Eta esahstu iruzkinak ustea. Podcast hau egiten dugu Jason Elarrenagak eta Ana Moralesek Leioan eta Mungian. Xerezaderen arkiboko atal guztiak emititzen dira Bilboiria irratian eta Arrosa zarean. Mila esker gurera hurbiltzagatik. Gustora egon bazara, erdu urrengo batean ostera ere. Xerezaderen arxibora. Lasterarte.